Виборний. Зате нам, простому народові, добре, коли старшина, богобоязлива і справедлива, не допуска письменим п'явкам крові з нас смоктати. Та куди ви, добродію, налагодились? Возний. Я не те, то як його, посідити нашу вдобствоючую дякониху. Ну, побачивши тут Наталку, здихає, становився побалакати з нею. Виборний. Лукаво. Наталку? А де ж? Оглядається вона. Возний. Може, я пішла додому? Виборний. Золота дівка. Наградив Бог терпали ходочкою. Крім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна. Яке у неї добре серце. Як вона поважає матір свою. Шанує всіх старших себе. Яка трудяща, яка рукодільниця. Себе і матір свою на світі держить. Возний. Нічого сказати, та й то як його хороша-хороша, і вже в такому возрасті виборний. Та й давно б час, так що ж, сирота, та ще й бідна, ніхто і не квапиться. Возний. Однакож я чув, що на талці траплялися женихі восьма пристойні, наприклад, Тахтауловський дячок, чоловік знаменитий басом своїм, і змучен Ярмолоя, і дуже знають Печерськоларвський напів. Другий волосний те і то як його, писарий із восьмачок, молодець, необогий і, продовжуючи службу свою безпорочно, скорогод, третій підканцелярист із суда по імені Скоробреха, і многі й другі, но Наталка, виборний, що одказала? Добре зробила. Та хто дяк п'є горілки багато і вже спадає з голосу. Волосний писар і підканцелярист Скоробреха, як кажуть «жевжаки обидва» і голі, вашеці, проше, як хлистики. А наталці треба не письменного, а хазяїна доброго, щоб помів хліб робити і щоб жінку свою з матір'ю годував і зодігав возний. Для чого ж не письменного? Наука те й то як його в ліс не йде. Письменство не є приткновення і ліпоміха ка вступленню в законний брак – я скажу за себе. Правда, я те то як його. Письменний, но по благості Всевишнього єсь чоловік. А по милості – дворян, возний і живу хоч не так, як люди, а хоч побіля людей. Копійка волочиться і про чорний день ім'ється. Признаєш тобі як приятелю, будучи мій жінко, те й то як його, і другого, кого годувати і зодягати. Виборний. Так чом же ви не одружитеся? Оже ж, здається пора? Хіба в ченці постригтись хочете, чи ще, може, суджена на очі не нависла? Хіба хочете, щоб вам на весіллі всю пісню співали? Ось послухайте. Ой, під вишною, під черешною стояв старий з молодою, як і з ягідкою, і просилася, і молилася, пости на старий діду, на вулицю погулять. Ой я й сам не піду і тебе не пущу. Хочеш мене старенько допокинути? Да покинути? Ой, не кидай я моя голубонько, куплю тобі хатку і ще сіна жатку, і ставок, і млинок, і вашневий садок. Ой, не хочу хатки, ані сіна жатки, ні ставка, ні млинка, ні вашневого садка. Ой, ти старий дідора, і зогнувся, як дога, а я молоденька, гуляти раденька. Возни, коли другі облизня піймають, то і ми остерігаємося. Наталка многим же нехам піднесла печеного кабака. «Глядя на сіє, і я собі на умі. Виборний. А вам що до Наталки? бо то всі дівки на неї похожі. Не тільки світа, що вікні. Сьогодива повно на світі. Та до такого пана, як ви, у іншої аж жишка задрожить. Возний в сторону. Признаюся йому в моєї любові, к Наталці. Послухай, пане виборний. Нігде, те й то як його... Правда, дівати, я люблю Наталку всею душею, всею мислею і всім серцем моїм. Не можу без неї жити, так її образ, те і то як його, за мною і слідить. Як ти думаєш? Як совіто в такому моєму припадці? Виборний. А що тут довго думати? Старостя посилати зарушниками, та й кінець? Стара триполиха насунулася ще зглозду, щоб вам отказати. Возний. Ох, ох, ох. Стара, не страшна, так молода керпогне. Я уже їй говорив, як то кажуть, на догад буряків те то як його. Так де ні приступу. Виборний. Що ж вона говорить, чим отговорюється? що каже. Возний. Вона й злагають нерезоні, те то як його. Причини. Вона приводить із довод знакомство вола з волом, коня з конем. Нарицають себе сиротою, а мене паном, себе бідною, а мене багатим, себе простою, те й то як його, а мене возним. І рішительний приговор очинила, що я їй, а вона мені не рівня, те і то як його, виборний. А ви ж їй що? Возний. Я їй пояснил, що любов все равняєть, виборний. А вона ж вам що? Возний. Що для мене благопристойніє панночки, ніж проста селянка».